А крикнуть, а предупредить товарища Сталіна, бо не положено. Раз должен будь порядок, то він не должен будь, в першу чергу, де? На Красній площі, ясно, як хто цього ще не зрозумів. От я закрив надійно язик зубами, щоб вони чого бува дурного не бовкнули, бо мироздання починається де? Саме тут, на Красній площі, яку я порушити не можу, якби я навіть би того і захотів, бо я, як єдиний у світі гвинтик, його механізми мушу його й порушити, причому не мушачи запобігти. Мене тоді дуже вразила спокійність Бері. Він вже чудово знав про накази, якого він віддав своїм вірним органам у виді мене, і знав він, що вірні його органи виконують його накази, щоб б це їм не варто було. І мене вражала його дивна спокійність при цьому, наче він і не знав, чим такий наказ може обернутися для країни. Хаосом. І цю мить курант ударив, причому не лише у дзвона, а й у бойок вірного мною кулемета. Произведя вистріл, що я мушу в цей момент робити перший крок паради, і при цьому не способен попередити товариша Сталіна, що зловмисна куля вже летить, щоб предотвратити її. І вона за це пробуває груди товаришу Сталіну, а він мовчки падає за трибуну. Не можу не відмітити тоді зловмисний оскал зубів, посмішки товариша Беррі. Лише на мить він блиснув, бо в ту мить на параді сталося таке. Товариш Сталін знову встав, як ні в чому не бувало і михає людям рукою. Ми робимо другий крок усі. В цей момент Коран возвіщає другий раз миру колоколу і кулеметом. І друга його куля вилітає звідки? Звідомої на весь світ Спаської башні. І летить до не менш відомої трибуни Мавзолею в середки якого товариш Сталін тоді ще ні разу не лежав. І друга куля пробуває другі груди товаришу Сталіну, і Берія знову змушений вдруге зігнати ужасом свою посмішку з лиця знову. Чому? Бо товариш Сталін знову впав, але лише ненадовго. А щоб знову встати і махати рукою. І тут Берію охоплює жах, бо тоді ще... Кули непробивних жилетів не було, щоби зрозуміти, чого секретна куля знемінює секретного кулемета, вже другий раз не може вбити того, кого вона вже раз убила. Ми в ужасі робимо другий крок, бо ніхто з нас не розуміє того, що знаю я. Бо я знаю, за третім нашим кроком прозвучить вистріл не мені роковий, аніж два попередні. Так воно і відбувається. Курант, стріля, куля летить, товариш Сталін пада. І тільки двоє в цьому білому світі, Берія і я, тільки ми двоє розуміли, що ця третя смерть непідробна, а справжня. Однак і після неї він встає, як ні в чому не бувало, щоб махати і посміхатися. Тут Берію прорвало, бо його найбільше виявляється – Розлютило не радость от таємних задумів, а те, що вірені йому органи і ні разу не прореагували на три, на цілих три постріли посеред найсвятішого місця на землі для кожного нквд Про це місце, яке іменується справедливо за це Красною площад'ю. А якби тоді стріляли в його, в Беррію, от чим він був обеспокоєний. А не триждою смертю того чоловіка, якого він по праву величав рідним батьком Але ми і весь парад робимо четвертий крок Щоб гупнувши каблуками, разом із ними пролунав четвертий, ще роковіший постріл І знову товариш Сталін пада І знову він стає назустріч посмішкам і радості людей, які йдуть повз нього Аж нарешті мене осінило, що я вигукнуваж «Так він же вічно живий!» «Ура!» – підхопила як один уся площа. «Ні я, ні вона, ми обидва не розуміли, що моя версія кули непробиваємості товариша Йосипа Вісаріоновича була надто хибною, щоби бути при цьому правдивою». До речі, він, як потім виявилося, дуже легко пробивався на дві дліт кулею,